Čitanje iz svijetog evanđelja po lukim. Slava tebe, Gospodi, slava tebe, Gospod. U vrijeme ono dođe Isus u jerihon i polažaše, prolažaše kroz njega, Igle čovek zvalim imenon zahej i on bješe star rješina carinika i bješe bogat. I traraše david Isusa, ko je on i ne mogaše od narodan, jer bješe malog rasta. I on porčaši napreed, pope se na divlju smoku da ga vidin, Jer je porednje trebalo da prođem. A kad Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore, vidje ga i reče mu, Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu Tvome. I siđe brzo i primi ga radujući se, i svi koji vidjevše, nego govoreći kako uđe. Da gostuje kod grešnog čoveka, a Zacheus tad reče Gospodu: "Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetim, vratitiću četrostruko." A Isus mu reče: "Da nas dođe spasenje dom u me." Jer i ovo je sina vramo, jer sin čovječiji dođe za potraži i spase izgubljeno. U vrijeme ono stade Isus na mjestu ravnom i mnogo učenika njegovi i mnoštvo naroda i sve judeje i Jerusalima из Приморија Тирског и Сидонског, који дођоше да га слушају и да се исцелјују от своји болести, од који и које су мућили нечести духови, исцелјиваху се, и савнаро трађаше да га се дотакне, јер из нјега излажаше сила и исцелјиваше и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 I kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog sinja čovječijega, radojte se u onaj dan i igrajte, jer gled, velika je plata vaša na nebu. Bratite, braći i sestre, ima mjesta. Desi se baš u ovim trenucima kad smo u crkvi i kad smo odlučili da se duže u njoj zadržimo zato što bogosluženje to od nas traži, odnosno njegovo trajanje. Ovaj boravak u crkvi se razlikuje od onog ulaženja i izlaženja, kad mi hoćemo i koliko mi hoćemo. Nažalost, najčešće bude da uopšte ne ulazimo, a i kad ulazimo, a izvan bogosluženja, onda možemo da se zadržimo koliko želimo. To uglavnom ne bude više od minut dva. Koliko fotoaparatom da pređemo, zabilježimo što nas interesuje i što vjerovatno više nikad nećemo ni gledati. I to je to, možda još koja svjećica da se prisluži i kraj. I onda nemamo neke pomisli koje imamo kad duže boravimo u hramu, zahvaljujući dužini bogosluženja. Ova služba sveta, liturgija će malo potrajati i treba da traje. Međutim, pošto mi nismo baš u dobroj duhovnoj kondiciji, ta duhovna kondicija potrebna nam je ne samo da bismo odstojali fizički, to je fizička kondicija, ovdje imamo maka koji mogu da izbace iz benča stotinu 150 kila da rade na vratilu u serijama da prave veliki broj sklekova, čučnjeva da udaraju po džaku da trče ima tu i se stara koje mogu u onim fitness klubovima da posježu dobre rezultate posmatrajući tamo one indikatore koji govore o fizičkoj kondiciji mi ovdje govorimo o duhovnoj koju nemamo A duhovna je potrebna da bismo umom bili u srcu i odbijali nasrtaje, umne nasrtaje, umnih demonskih sila. Jer ovdje fizička kondicija nije dovoljna. Ovdje, kako je govorio naš dragi brat Dimitrije, nema fizički snažnih ljudi. Oni su po teretanama. Pa on zna da ode u teretanu, onako kako ga je Bog dao, i da kaže da je Bog najjačiji. Gleda ga ona omladina, ona fizička snaga koja vene kao list. I čuju sigurno te riječi jer su istinite. Bog je najjačiji. Pa mi smo ovdje braćo i sestre došli da primimo tu božiju snagu, tu božiju silu, da steknemo duhovnu kondiciju, da je steknemo jer je nemamo. I onda prilikom nasrta demonskih sila. Mislimo na umne, takozvane mise, one nasrtaje jer demoni nasršu mislima. Takozvanim pomislima ili, kako to sveti oci nazivaju, potstrecima ili prilozima, a podstrek ili prilog je demonska pomisao koja nasrće na naš um i ukoliko ne odreagujemo blagovremeno i ispravno, ulazi u naš um i tamo izaziva promjene. Sigurno i uvijek na gora. Ima jedna pomisao, često napada narod koji se duže zadržava u hramu, koja ovako nastupa. Vjerujemo da je i vas posjećivala u ovoj ili onoj formi, pošto ima mnogo formi kojima demon nastupa. Nije jedan, ima mnogo demona. Veliko mnoštvo bijesova i danas... Oni se u ovom hramu nalaze i kad god misao vuku od bogosluženja, to oni vuku preko strasti. Nažalost, vrlo često izvuku čoveka i tjelesno, jer kad god vidimo da čovek iz hrama izlazi za vrijeme bogosluženja, i za toga stoji demon, posebno u vremenu trajanja božanstvene liturgije. Ali miselno kad izvlači, kad nismo u hramu, nego ko znađe po svijetu, to je jahanje na demonima. A oni, braće i sestre, kao angelske sile, jer demoni su angeli, pali, ali angeli, to ne nemojte nikada zaboraviti. I mogu brzo da se kreću, i ko pojaše demona, on se mislima brzo kreće. Znate, one koji ne mogu da kontrolišu misli, zašto? Zato što su pojehali džavove. Ako džavove jaše, on ne može se sobom da se nađe, ne može da ima mir miselni. Vrlo često ni fizički nemiranje stalno traži pokret, pokret, pokret, pokret, pokret. Tako ljudi i pucaju, tako se psihički razvoljevaju. Međutim, oni koji nas danas se liječe, oni ne mogu da uhvate konja bijesnoga demona i da ga zaustave i polako da nas skinu sa njega prije nego nas povede sa sobom u bezdan paklenik. Odakle, oni iz vijeću prolaze po zemlji, Hvataju nespremne i vode ih u pakao, u ad. Jedna od tih pomisli kaže čoveku. A pazite, ona prilazi neiskusan, ne može da primijeti da je to demon. On misli da je to pomisao, i to njegova, i to dobra pomisao. Nažalost, danas demoni vrše masakr i nad našim narodom. A dobar dio planete su završili, ovjerili kako bi se to reklo. Pa kaže, jeli, a šta ti radiš ovdje? Šta će tebi sve ovo? Ko su svi ovi ljudi oko tebe? Da nije ovo obična glupost? Da nisi ispao budalom? Prilog, podstred, navodi um da krene u tom pravcu, da kaže, pa da, šta ja radim ovdje? Ovo sam uradio danas, ovo radim već neko vrijeme, dolezim u hram, ovo više nikad neću raditi. I izvlači čoveka i odvaja ga od crkve. Odvaja ga od Boga živoga, od sile Božjeva. Zato je mnogo važno, braći i sese, da znamo smisao bogosluženja, smisao praznika, u krajnjem, smisao naše crkve. Zašto je ona tu i zašto smo mi u hramu? Jer ako to ne znamo, ako se pojavi taj duhovni vakum, a vrlo često se pojavljuje, onda... Demoni mogu da ubace takve pomisli i da kažu, šta ti tražiš ovdje? Vidite, čim može tom pomišlu da priđe, tim nožem da se primakne srcu. To je znak da mi nismo čuli jezik crkve, nismo čuli i prepoznali glas Boži. Vrlo često krivica veži na sveštenicima. A teško svešteniku koji takvu krivicu nosi na sebi, teško pastiru koji na strašnom sudu sa takvim bremenom bude predstao arhipastiru gospodu Isusu Hristu. Njima će, kaže crkva, biti najteže i u paklu najgore. Današnji tropar. A to je pjesma, tropar, stih, kojim se izražava suština naše vjere, takozvani vaskršnji tropar. Jer danas je, braće i sestre, nedelja, dan vaskrsenja gospodnjega, dan gospodnji. I glavna himna danas, glavni tropar je vaskršnji tropar sedmoga glasa. Jer se ove nedelje nalazimo u sedmom glasu A to je jedan od osam glasova našega Oktojha I ste čuli za Oktojh knjigu koju su nam džedovi štampali U vremenu kad je ovo bilo potrebno da se protivnik obali Jer je jurnuo na krst časni Ali su znali naši sveti preci. Da postoje i nevidljivi neprijatelji i da ogovo treba da bude iskorišljeno prvo da se iskuje oružje koje će njih da obara. A ono što pretekne, to ćemo da pretočimo u ogovo za puške, da oborimo i vidljivoga neprijatelja koji juriša podstaknut nevidljivim neprijateljem. Na krst časni i slobodu zlatni. Pa su tim olovom štampali okto ih osmoglasni, knjigu koju mi dan danas koristimo, mi, to je čitava pravoslavna crkva. Ubojito oružje protiv smrti, protiv grijeha i protiv nevidljivih neprijatelja, to je demona protiv smrti, protiv besmisla, protiv laži, protiv tame, protiv tuge, protiv očajanja, protiv svih bogesti i strasti. I u tom Oktoihu, a štampali smo ga na obodu Crnojevića, to je prva štampana knjiga, braće i sestre. Javite se na telefon da ne propustimo taj razgovor, on je sad... Vrlo važan U tom oktoihu Postoji tropar sedmoga glasa da smo ga pjevali nači glavna, osnovna himna Ako djavo priđe i kaže Šta radiš ovdje Ti mu kaži došao sam da čujem Tropar sedmoga glasa I znate što će da uradi Odmah će da pobjegne Međutim, mi nemamo pojma, nažalost, ni šta je to tropar, ni šta je to sedmi glas, a po najmanje kako on glasi. A trebalo bi, braći i sese, naravno to nije vaša krivica, nego prije svega naša, ali i vi nosite dio odgovornosti, trebali bi da ga znamo na pamet. Kao što pjevušimo ove besmislene pjesmice, hitove takozvane, Tako bi trebalo da znamo tropare, posebno vaskršnje tropare u svih osam glasova, a da ne govorimo o dogmaticima, nego dobro da ne odemo predaleko. U tom troparu sedmog glasa, koji počinje na crkveno-slovenskom, razrušil jesi krestom tvojim smrt. Razbojniku otvrzal jesi raj, milonosicam plač preložil jesi i apostolom svojim poveljal jesi, <tose> kaže se da je Gospod razrušivši krstom svojim, stradanjem svojim smrt, radi koga? Radi nas. Smrt. I Bog, kakav odnos imaju? Otkud to da Gospod se bavi smrću? Šta će njemu to, braći i Vječni Bog, i on sad sa smrću da se rve, da je ruši, da je satire. Radi koga, braći i sestre? Jer se zapitali, radi koga je ovaj krst? Radi nas. Radi svakoga od nas, lično, ako krs ne doživimo lično, ne možemo ni saborno. Ne možemo mi onda da doživimo i onoga koji je raspet na njemu, koji je njime satrao smrt, razrušio smrt. Razrušil jesi krestom tvojim smrt. kaže se u truparu Vaskršnja sedmog vasa. Razbojnika uveu u raj. Prvo njega onda mnoge druge razbojnike. Znate, kad Vladika, kad sin Boži sidje na zemlju, on grešnike uvodi u Carstvo Nebesko. Naravno, ne sve razbojnike, o, ne sve razbojnike, pokajane razbojnike, onaj desni je ušao, lijevi je propao. I mnogi do dana današnjeg razbojnici nisu spaseni I neće biti spaseni, spasit će se samo pokajani razbojnici, koji vjeruju u Sina Božjega, raspetoga na krstu. I Sin Božji uzima ga i uvodi ga u car svoca svoga. I On je car, i Otac je car, i Duh Sveti je car. Sin Božji je došao na zemlju, a svi smo mi, braći i sese, ...na ovaj ili onaj način razbojnici. Ali Gospod je došao da nas uvede... ...kroz pokajanje da nas vrati... ...Ocu Nebeskom, Carstvu Nebeskom. A da bi mogao da nas uvede, mora je smrt da razruši... ...jer nije smo mogli nikud dalje. Smrt i kraj. Ta vrata niko nije mogao da nam otvori. Bila su teško za zamandaljena... Ni sveti Jovan krstitelj nije mogao da ih otvori, braći i sestri. Istina, on je na onoga ko će ih otvoriti. Ne samo ko će ih otvoriti, nego ko će potpuno da ih razvali. Potpuno da ih razvali, da ih satre. Imate na ikonama Vaskrsenja, obratite pažnju, evo je tu je i pred vama. Sve je, satro je smrt, potpuno je razvalio. A onda, da sad ne osanemo previše, da taj tropar je toliko dubok, širok, mogli bi smo na njemu da osanemo danima, ima nešto mnogo važno. A to bih htjeli da vam prenesemo i to da zapamtite. Ne zato što je to nama tako drago, nego zato što nam je tako zapovjeđeno. A sad ćete vidjeti i zašto. U tom troparu kaže se Da je Gospod razrušio krstom smrt u veo razbojnik u raj mironosicama ženama bogać pretvorio u radost svojim vaskrsenjem što pročujete i što tražite živoga među mrtvima zato ono kad je rekao Mari Magdalen i mironosicama a onda kaže i svojim apostolima zapovjedio se ovo je sad mnogo važno i ovo smo htjeli da isaknemo svoim apostolima zapovjedijo se da propovjedaju da se ustao iz mrtvih i donio i darivo svijetu veliku milost kada djavo dođe i kaže jevi šta ti tražiš ovdi mi ćemo mu Kuvši ovaj tropa reci tražim milost veliku i život vječni. I on će odmah pobjeći od nas. A na nama sveštenicima, braće i sestre, je velika odgovornost, jer tropar kaže, apostolima nije savjetovao, Govoreći im, pa znate kako, valjavo bi malo govoriti narodu, bilo bi dobro da propovijedat. Ne, braći se. To pada na pamet, a nama sveštenicima 20. i 21. vijeka mi smo zaboravili te Božije blagoslove. Danas je postalo, nažalost, pravilo, to dijelimo, ne osuđujemo, dijelimo, priznajemo, da uopšte ne propovijedamo, a Božiji blagoslov je I blagoslov i zapovijest, jer kaže se zapovijedio si apostolima da propovijedaju, a preko apostola svoj punoti pravoslavne crkve, a preko apostola i episkopa sveštenicima. Šta da propovijedaju sveštenici? Ništa od onoga što svijet govori. Nismo mi, braći i sestre, da polemišemo sa ovim svijetom, da se prepiremo, da se svađamo, da se sudimo. Ne. Nije crkva zbog toga osnovana. Nije sin Boži zbog toga došao na svijet. Nije iz tog razloga poslao apostole i nije im taj blagoslovitvo zapovjezd dao. Ne. Rekao im je, idite i naučite sve narode krsteći ih i noce i sine i svetoga duha i učeći i propovjedajući da sam došao i ustao iz mrtvih i da sam se vazio na nebesa i da sam duhom svojim svetim prisutan u crkvi koje ćete vi osnivati narod koji ćete privoditi crkvi narod koji ćete hraniti vječnim životom to jest mojim tijelom I mojom krvlju, mojim vaskrslim tijelom i vaskrslom krvlju. Dakle, vječnim životom da ih hranite. I ovo vaše sabranje trebalo bi da bude odgovor na propovijed. Međutim, nije. Vrlo mali broj vas je ovdje prisutan zbog propovijedi. Mi se ovako manje više znamo. Uglavnom su to drugi motivi izov blagodati, ali malo je, malo je to artikulisano na onaj apostovski način. Doveli su nas problemi, muke, nevolje, tjeskobe, bogesti, ali ne i propovijet. A to je opasno. Jer vakum postoji i đavo može da priđe, on to zna, bratići, on zna šta je u duši, koji je motiv. Ne po predznanju, nego ima on tehnike Osebne tehnike zna da iz džara zna onako malo da nas isprovocira da mu otkrijemo tajnu. I onda primenjuje i taktiku. Može da priđe i da ubaci pitanje, da ugura sumnju. A mi nismo pokriveni propovjeđu. Nas, duh sveti, ni uveo u istinu crkve. I zato je malo naroda u hramovima. Vrlo malo naroda. A i mi koji smo tu, znate, ko zna, možda je danas... Ili sutra da napustimo. Dešava se, vidite i sami. Napuštamo, odlazimo. A zašto? Jer nismo čuli. A šta smo trebali da čujemo? Propovjet. O čemu? O Vaskrslome gospodu. Koji je došao da nam da veliku milost. A šta je to velika milost? To nije prilog. To nije novac. To nije hrana. To nije imanje, to nisu nekretnine. To nije ni fizičko zdravlje, braću i sest. To nije produžetak života od stotinu na 200 godina ili na 200 miliona godina. Velika milost je oproštaj grehova, zdravlje duše i vječni život. Vječna svjetlost. Danas se svećamo jednog susreta, jednog čovjeka i jedinorodnog sina Božije. Pitanju je Zakhej, načelnik ili što bi se danas rekao direktor carinika, jedna loša grupacija ljudi koji su pili krv naroda judejskog u ime Tuđih naroda I u ime tuđih fondova I bili su omraženi u tom narodu Međutim U susretu Sa živim Bogom Sa velikom milošću Jer prisustvo Boga na zemlji je velika milost na zemlji Prisustvo crkve na zemlji Je velika milost na zemlji Prisustvo pravoslavne crkve U našem gradu Braći i sestre U našoj državi U našem narodu je Velika milost. Međutim, ne odreagujemo svi kao što je Zakhej odreaguo. Zakhej, vi ćete pročitati ovo evanđelje, potrudite se još jednom, a bilo bi poželjno da pročitate i tumačenje Vladike Nikolaje u njegovoj omili. Šta se tu zapravo sve izdešavalo? U susretu sa gospodom Zakhej se promijenio. I to značajno. Poga manja svoga daću siromasima. Pazite obrt. Iako sam koga oštetio, vratit ću četvorostru ko. Pazite, bukvalno vaskrsenje. Bukvalno vaskrsenje. Veće je čudo kako uče sveti oci, tumačeći ovaj događaj i susret između Zakheja, I gospode Isuse Hrist, veće je čudo nego vaskrsenje iz mrtvi, veće je čudo nego isjeljenje od gube, veće je čudo od mnogih drugih čudesa i vraćanja vida i sluha i isjeljivanje bolesti. Jer mu je dušu iscilio, danas dođe spasenje domu ovome, kaže gospod. Jer se duša Zahijeva promijenila u prisustu velike milosti. Pretopio se, braćo i sestre, u blizini Hristovoj. Ogrubjeli Zahijej, pazite, ne samo carinje, nego direktor carinjika, što je značilo da je u tom pravcu posebno deformisana svijet. U blizini Hristovoj on se raskravio. Ono što je vrlo važno, Jeste da prepoznamo Hrista prisutnog i danas, da prepoznamo u našoj svetoj liturgiji i da osjetimo da se i mi srijećemo sa Hristom. On je ono vrijeme prolazio kroz Jerihom, davno je to bilo, a gde je danas ako je vječni Bog? Ako je došo na zemlju, jeli moguće da je samo bio u Jerusalimu, Vitlejem, Nazaret, Kapernaum, Jerihon i ništa više? I nikom više? To je nemoguće, braćo i sestre, to je bukvalno nemoguće. Pa gdje je on da? Evo god. Gdje? Evo ga ovdje. I ne samo ovdje, u ovom trenutku, u mnogim manastirima i našoj Crne Gore prisutanje. Prisutanje ovdje u hramu Svete Petke, u ovom trenutku, isti on je prisutan. Sad je prisutan u starom gradu, gore u Stanjevićima, u Rustovu, naš otac Vasilije, tamo kao sveštenik, čini Boga prisutnim, služeći istu ovu službu, u Kotoru, u Podgorici, u Sabornom hramu. Danas je puno, zašto? Jer je Hristo samo prisutan. Znači, to su sad nove dimenzije, nove mogućnosti. Poslije Vaskrsenja, i vaznesenje na nebo, Gospod je duhom svetim prisutan po svoj zemlji i u svim isključivo pravoslavnim hramovima. Izan pravoslavlja, nemojte da tražite Boga, braće i sestre, izgubit ćete dragocijeno vrijeme, a život vječni nećete naći. Šta je važno kad prepoznamo da je Hristo stuho? A pazite, nismo svi prepoznali. Mi ovo govorimo sa nadom da će do toga doći, ako budemo htjeli. Kad prepoznamo da je Hristos danas ovdje sa nama, šta je potrebno, braćo i sestre? Potrebno je nešto da promijenimo. Zakjej je primio gospoda u kuću i nije mu sipao, nije mu dao da jede i ispratio ga. ne. Promijenio se, donio je odluku da će biti drugačiji. Prisustvo Boga traži promjenu. Ne možemo mi da se sretnemo sa Hristom, a da ostanemo isti. To je nemoguće, braći i sestre. Pa mi se mijenjamo u prisusu velikih ljudi. A kamo li u prisusu živoga Boga? Ako je prisutan, a jeste. Ako smo tu sa njim, a jesmo danas sa njim. Ako je došao u naš dom, u naš grad, u naš hram, a jeste došao, ako smo mi tu sa njim i ako je on došao radi nas, od nas se očekuje promjena. Ne možemo biti sa Bogom, a ne mijenjati se. To je boles. To je smrt. To je, braćo i sest, to je djavovi se mijenjaju u prisustu Božijem. Bježe. A čovjek ostaje ravnodušan, mlak, hladan, tvrdoga srca. To je nemoguće. Mijenjati se, to jest pokajati se. Zakjej se promijenio. Pazite, pola imanja svoga daću siromasima. To nije bilo malo imanje, braći i sese. Boga imanja svoga daću sigomasima. Iako koga ušte tik, vratiću četvorostruko. Pazite pokajanje, pazite promjenu. A zato što je to, to nije samo davanje novca. Kuća, vila, imanja za koji je bio izuzetno bogat čovjek. To je znači, to je zapravo samo bila projava unutrašnje promjene srca. Jerona koji je spreman polo i manje da da siromasima i četvorosuku da nadoknadi štetu koju izazvao, on je vaskrsao iz On se odvoji od tog imanja. On je vraćajući se, primio veliku milost. On je oči gledno nasvidio neko drugo imanje, mnogo vrednije i važnije od onog koje ima. A koje to imanje? To je blagodat od Božija, to je carstvo nebesko. To je car koji mu je ušao u kuću. I o kakvom imanju može da se govori, o kakvom je vrijednosti tog imanja, ako je najskupocijeniji dar i ljubljeni sin nebeskoga oca došao na zemlju, došao u naš grad, došao u naš dom, ne samo u naš hram, nego će ući u nas kroz sveto to Svi koji se pričešćuju više su počaslovani nego što je bio počaslovan Zakjej. Naravno, i Zakjej je kasnije, kad je crkva bila instalirana potpuno, a nije bila potpuno dok duh sveti nije se išao na apostole, počeo i onda se pričešćuje. A mi danas, kad primamo tijelo i krv, mi primamo Boga u sebe. Kojeg Boga? Istog onog koga je Zakjej u svojoj kući ali da li se mi mijenjamo braćo i sesto a zamislite boleštinu Boga primimo a isti ostajemo isti televizijski kanali iste serije isti omiljeni futbalski timovi isti filmovi ista mjesta za izlažanje isto ponašanje isti tikovi Isto ogudilo, bolest, navike Isto loše društvo Loši običaj Loš raspored životni Loša orijentacija To ne može, braći se To je bolest Opasna, džavolska bolest Ako primamo Hrista Mi se moramo promijeniti Ne moramo da ga primimo Zaklje je tražio da ga primi Nije gospodu gospod u kuću nego se penjao, da pošto je bio niskog rasta, popeo se na smoku da ga vidi. Znat. Tražio ga je pogledom, pažnjom srca, kao što smo mi danas došli. Mogli smo da se popnemo tamo na druge vidikovce, mogli smo gore sa paraglajderima da, da letimo ovuda kao bezumni, da nam, da nam se ptice smiju i orlovi da nam se smiju nego smo došli ovdje, popeli se ne na smokvu, nego na velike nadnebesne visine, popevši se u podmanjinski hram, ili u bilo koji drugi pravoslavni. A zašto? Da gledamo jedni druge? Da osuđujemo jedni druge? Ne. Trebalo bi da smo ovdje došli Hrista da gledamo, njega da vidimo, a On, vidjevši našu pažnju, molitvenu pažnju, ne rasijan vas ne voli gospod braći i sestre da vidi kako izlazimo iz hrama ne voli gospod da zvoni telefon u crkve a mi izlazimo da ja se javljamo ne voli to gospod to treba da znate i neće ući u tvoj dom jer ga nisi ni tražio ti si došao ovdje a ga nisi tražio nemaš pažnju nisi na visini zadatka nisi umom pažljiv rasijan si Ti ga ne tražiš, fizički si prisutan, ali umom ga ne tražiš i neće ući u dom tvoj. A oni koji ga pažnjom uma traže, iš tu, koji bi mogli ovdje da sve, ne sad, ne dva, ne da gledamo još koliko je do kraja liturgije, nego koji su spremni čitav dan da budu ovdje, čitavu noć, očekujući vječni dan. E njih gospod prepoznaje, ulazi u njihove duše, blagodaću, svetoga pričešća, a od nas se traži promjena. Kakva pokajnička. Promijenimo, braćovi, sve se ono što ne valja. Osuđujemo li, recimo, gospode, neću više osuđivati. Krademo li, neću više krasti. Bludničimo li, neću više bludničiti. Zavidim li, neću više zavidjeti, ne postim li, postiću, ne čitam sveto evanđelje, čitaću gospode od danas, svakog dana ću čitati tvoju riječ, pomoći ću bratu, ako sam koga oštetio, vratiću, ako sam kome dužan, vratiću, oprostiću. I sve ono što se od nas raži i što savjes nalaže na nas. Da se promijenimo, braće i sestre, jer je Gospod došao, u nama je. I On će reći i nama, kao što je rekao Zaheju, možda i danas, ako budemo htjeli baš danas, reći će, danas dođe spasenje ovom bratu ili ovoj sestri. Jer i ovo je sina vramovi, ovek čija vramova, povjeri, i po promjeni, po pokajanju. Neka bi dao Gospod molitvama našeg svetog i bogonosnog Oca Jeftimija, koga evo ovdje imamo između Antonija i Makarija, ovdje u prirodnoj veličini, veliki učitelj, da i mi pažljivo boraveći u hramu za vrijeme sveštenih bogosluženja gledamo Hrista, gledamo ga i u malom vhodu i u velikom vhodu gledamo ga u svetom putiru, pažljivo, pažljivo, pažljivo, da mu kao takvom pristupamo, da ga kao Boga živoga i vas hrasloga primamo i primivši, kažemo i donesemo odluku da ćemo se promijeniti na bolje i da bismo primili njegov blagoslov, a njegov blagoslov jeste spasenje, jeste vječni život, jeste vječna radosna koju daj Bože već ovdje, zašto da ne i danas da okusimo, da bismo je i u carstvu vječnom imali, zajedno sa svima svetima. Amin Bože, daj.